От би заглянути туди. Там, мабуть, всякої всячини, тому то й мами, й не пускають до неї нікого. Он яка здоровенна, і ржава, кругла, як кулак, висить колодка. Дудки таку відімкнеш. Почуваючи себе невинно ображеним, він починає мріяти і то так, щоб усе те стверджувало його невинність. Він, наприклад, часто мріє, що потім зовсім вірить що одного разу щось таке само зробиться, а мати візьмуть та й усе звернуть на нього, і за це його кріпко намоченим путом виб'ють через плечі. Від цього Володько починає кашляти, харкати кров'ю, хиріти, так що хоче вмерти. Мати знають, що то вони причиною його смерті, а тому дуже ним турбуються, годують його, ні, мамо, каже він, то не я зробив, то само зробилося. Але далі він не може більше терпіти, щоб його за все бито, і він воліє краще умерти. Умер же, Пилип, умер і Петро. Хай і він умре. А тому він гордо відвертає лице і не приймає того, що дають йому мати. Навіть булки з солодким молоком і навіть цукорків і нового купленого кашкета з зіздою. А може ні? «Може, він краще не умре?» «Ага, пригадав, як дуже хочеться йому побачити на своєму житті царевого сина, що, кажуть, є однолітком з Володьком. І навіть, здається, як міркують мати, родився в той сам день». Володько усміхається. Йому ніяково про це згадувати, бо поза торік одного разу, будучи у Дермані, в церкві, він бачив драгуна і думав, що то сам цар. Це смішно, розуміється, але тоді він іще був малий, тепер уже його таким царем не обдуриш. Однак все-таки не пошкодило б зустрінути царевого сина. Дійсно. От, наприклад, кажуть тато, що по наших полях мають москалі маневри робити. Розуміється, де москалі, там і цар, а при цареві мусить бути і син його. Міркує просто і звичайно. Він собі бавиться». Робить з ломачок будинок, кидає кашкет, щоб опісля ціляти в нього палюгою, шкандебає, значить. Аж тут ратом над ним хтось «Добрий день, Володьку!» Оглядається царів син. Одяг у нього ясний, блищить усе, гудзики у два рядки, такий чисто, як на календарі намальований. Шоки червоні, очі веселі, носик он як, ніби й не носик, чистий, незамурзаний, не те, що у Володька.